Salmul 263, cu nume Sfântul apostol Filip. Bucură-te, Sinte Apostole Filip, fiindcă pe Domnul cu inima plină de dor l-ai așteptat și căutându-l l-ai aflat. Bucură-te, Sinte Apostole Filip, fiindcă atunci când te-a chemat pe Domnul cu inima plină de bucurie l-ai urmat. Bucură-te, Sinte Apostole Filip, fiindcă atunci când pe Nathanael la Domnul l-ai luat destinul lui și numele în Bartolomie s-au schimbat. Bucură-te, Sfinte Apostole Filip, fiindcă martor și ucenic al Domnului a stat când minunile sale le-a lucrat. Bucură-te, Sfinte Apostole Filip, fiindcă după pogorerea Duhului Sfânt te-ai sfințit și cu slujba Sfintei Evangheliei Bucură te i Bucură-te, Sfinte Apostole Filip, fiindcă cu în Frigia și Ieropole ai predicat și Domnul Iisus Hucenici i-ai ridicat. Bucură-te, Sfinte Apostole Filip, fiindcă împreună cu Sfântul Apostol Bartolomeu, în Siria, sămânța cuvântului ați semănat. Bucură-te, Sfinte Apostole Filip, fiindcă în Lidia, pe păgânii ați pe Ir episcop, la Sirotonit și binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Filip, fiindcă în cetatea Ieropole ai fost răstignit și cu una de mucenic ai luat. bucul de Sfinte Apostole, Filip, fiindcă pentru uciderea ta pământul s-a despicat și pe ucigașii tăi de vii i-a îngropat, dar tu pentru ei te-ai rugat.